Allah Allah Allah Allah ndëroshikuës assalamu alaykum wa rahmatullah Njëriju kër është në kulminacionin e fuqisë së ti, është në gjendje të hakmirët, të ndëshkoj, apo formuluar më but të qoj drejtsin në vend. Mirë po, deri se a i ka të gjitha ato mundësi, nëse falë, ndjen, atër s'ka dyshim se kjo të regon për një bagaj shumë të fordë dhe të qmuëshën, të virtyteve që janë prezente në karakterin e ati njëriu. Njëriu të cilin e mërë madhë për atë dheon e vetë, pas taj gjenjë strehim diku tjetër, kër i i petë mundësia pas një kohë që të kthehet në atë dheon e vetë, nuk je këdor nga përkrasit të cilët e strehuan, edhe kjo të regon madhështim e personalitetit të ati njëriu. Këto dhe disa aspektet tjera ndriqohen të personaliteti Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem dhe vinë në shprejhjet dukshën me rastin e qlinimit të mekës. Andaj në minutat në vijim do të përmendim disa nga virtutet dhe etika nga dhënin taret. Bismillahirrahmanirrahim Falëndarimit të takojnë Allahu të madhruar Përshëndetjet dhe bekimet janë për të dërguarin dhe të zgjedhurin e Ti Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen, shokët e tij dhe gjithatë ata që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar shikues, takimi ynë i sotëm me këtë termin me emisionin atje ku burojnë virtythet, ka të bëjë me një temë e cila nxirret prej një ngjarje të madhe që ka ndodhur në jetën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ne të vërtetë të gjitha ndodhit e jetës së ti dhe të biografis së ti, janë brumi i asaj prej cilës ne duhet të përfitojmë dhe atë brumë pastaj ne duhet të formësojmë në forma të cilat u përgjigjen nevojave tona. Prej atyre në gjarjeve, ne i nxjerim mësimet në aspektin e besimit, i nxjerim mësimet nga dispozita juridike, pastaj edhe në aspektin e etikës. Ngjarja për të cilën do të flasim sot është një ngjarje e cila ka lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë islame. Fjala është për çlirimin e Mekës. Në të vërtetë është një fitore e madhe, të cilën e arritën muslimanat në krye me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Është një fitore të cilën u adhuroj Allahu fuçi plot e të cilën ata vërtet e përjetuan shumë këndshëm ndërsa ne muslimanët e kohës së sotme e përjetojm sa herë që e kujtojm apo sa herë që lexojm për atë ngjarje. Vërtet është ngjarje e madhe nga se sjellja e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam posaçërisht në atë ditë ishte një sjellje shumë interesante, një sjellje e cila tregon se vërtet a i shte personalitet i cili nuk përsëritet në histori. Vetëm s'jelja e asaj dite mund të bëhet objekt studimi për të gjithë atat cilëve u intereson se si mund të jetë karakteri i njeriut të sukseshëm, si mund të jetë përshkrimi i liderit të mirëfilt, si është modestia, po së qërishtë në kohën e kulminacionit të mundshëm të fuqis të cilën e ari njëri jo. Njarja ka ndodhur prafërsisht në vitin 630, si pas e rëson. Pas një periudhe disa vjeqare, afer dhjet vjeqare, të qëndrimit në emigrim, Muhammedi sallallahu aleyhi vësillem si pasoj e rëthanave të cilat e ndodhen, Thehet fitiptar Qlinimtar nga dhjimtar në mek Mirë po Edhe pse Ashtë ndërhyrje ushtarake Me gjithate Atë dit nuk u derdh gjak Ata që uvran Gjatë asaj dite Ku vetëm me Muhammedin Sallallahu aleyhi vesellem Morën pjesë 10.000 luftetar Të gjitha ta që uvran Atë dit mund të numrohen Me gjishtat e njërës dorë apo të dyduarëve me gjithate edhe pse Allahu e kështë të bërë qabën për atë moment vend ku mund të luftohet dhe ajo është rasti i vetëm në histori nga se gjatë gjithë historis qabëja ka patur një shenjëtëri të veçant ku asë njëherë nuk është lejuar që të luftohet nuk lejuar gjuetia nuk lejuar në gjërat të cilat ndoshta në vendet tjera jashtë qabës janë të rëndomta Me gjitha te, vetëm në atërast, Allahu jalejoj Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem, që të bëjë gjërat të atila vetëm e vetëm për të pastruar qaben, shtëpin e shenjit, të Allahut fuqiplot nga idhujtaria dhe idhujt. Me gjitha te, nuk ndodhi gjakderdje, nuk ndodhi përdhosje e nderit, atë dit të nderuar shikues, nuk u keçtrajtua as një njëri, nuk u qënderua as një femër, nuk u dojë as një shtëpi, nuk u shkatrua as një pronë, nuk u trishtua dhe terrorizua as edhe një fëmi i vetëm. Kjo të regon, moralin e lartë dhe të vlefshëm që luftetarët musliman e respektonin, madje e kishin prioritet, dhe risa, u hichën nga kryekomandanti i tyre Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Hyri ushtria muslimane në Mekk me një parolje shumë të madhe. Ata i udhëhiqte shembulli i modëstisë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Tregonet se ka hyrë në Mekk jo duke brohoritur, jo duke kënduar, jo duke umburrur jo duke shkatruar ka hyrë në mek dhe ata që e kanë parë në atë gjendje e transmetojnë në formën më të mirë ka hyrë ka hyrë në mek i hipur në kafshën e tij në devën e tij dhe disa thonse nga përulja e madhe mjekra vetëm sa nuk i prekte në shalën e devës këtë e bonte Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për të treguar modestinë e tij modestinë kohën kur njerëzit në situatat të atila mburen. Jo vetëm që mburen, por ndoshta i te i kalojnë edhe kufit e mburjes duke bërë qërregullime në tokë. Një të gjithë e dim se qëfar, boh, qëfar bëhet edhe qëfar ndodh kur ushtrit shlirim tare, ose okupu e, se si dush t'i quajmë, qëfar ndodh kur ato ushtri hynë në një vend. Shembulin më të mirë, e jepë Kurani familartë Derisa Allahu Azze Vajel e përmandë në surën në në e nëmëllë, në surën në kaptinën e milingonës, rastin e mbretreshës së sebeës, e cila fatë, inë lë muluke idha dëkalu kërjetën, e fëseduha, vë gjaalu e izzët e ahliha e dhillëtën, vë këdhalike je faalunë. Me të vërtetë mbretrit dhe sundimtarët, kur hynë, kur e marin një vendë, një qytetë, bëjnë shkatërim atyë, bëjnë që regullim, dhe ata që janë me autoritet për i banorëve të ati qyteti, i nëndshmojnë dhe i përullin. Kësisoj, thot ajo, se ajo ishte vetë mbretresh dhe edinte logikën e cila funksionon të mbretrit, thot kësisoj i veprojnë mbretrit. Mirë po pyetja që shtrohet, a veproj i kësisoj i Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem? Përgjigja është jo. Dikush mund të thot, po, aju u këthyë në vendlindjen e vetë është shumë e vërthejtë se u këthujë në vendlindjen e vetë. Mirë pa jo vendlindje, akoma të qeveri sej nga njerëzit të cilët deri në atë moment e këshin luftuar. Nga njerëzit të cilët deri në atë moment nuk këshin lën mundësi, në pashtë fritëzuar për ta luftuar Muhamedin sallallahu aleyhi vesellem, për t'i shkaktuar dam, po edhe për ta vrar. Me gjitha te, Allahu e kështeruajtor atë nga të gjitha ato plane, nga të gjitha ato kurth edhe intrigat c Por Muhamedi sallallahu alaihi wa sallam kur erdhi nuk u hakmor, tregoi se misioni i tij është që, që të madhrohet emri i Allahut fuqiplot. Dhe misioni i tij është që të ruhen dhe të respektohen shenjtëritë e Allahut fuqiplot. Dhe derisa një gjë e till arrihet, atëherë të gjitha ato inatet personale, urrëtitë individuale, të gjitha ato llogaritësh njerëzit i kanë papastruar ato binë poshtë, nga se ato në asë një mënyrë nuk duhet të bëhen prioritet i njeriut të madhë, apo i njerëzve të mëdhenjë. Prioriteti i njeriut të madhë është që të respektohet shenëtria, gjë e cila edhe ndodhi me rastin e qlirimit të mekës. Nuk u përdhosë nderi e askujtë, nuk u dëmëtua prona e askujtë, Muhammedi sallallahu a.s. për kundrazi edhe pse nga dhë njimtarë, u dha mundësi të pa shambolt nervave që të strehohen dhe të kursehen nga dhuna e panevojshme me të hyrë në Mekë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpalli ai që mbyllet në oborrin e çabës do të jetë i sigurt ai që mbyllet në shtëpinë e vet do të jetë i sigurt dhe ai që mbyllet apo strehohet në shtëpinë e Ebu Sufjanit edhe ai do të jetë i sigurt në këtë rast oda mundsi të të jetëve që të sigurohen, që të mbrohen, që të kursehen dhe këtë të gjithë padyshim se e shfrytëzuan. Ky ndjarje e madhe kishte momente të ndryshme. Të gjitha ato tregojnë madhështinë e Islamit. Të gjitha ato ndriçojnë dhe thesin në shesh aspekte të shumta të personalitetit të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam të personalitetit i cilin ngrite i mbi virtyte shumë të larta. Personalitetit i ti ishte një tërsi e virtyteve të cilat edhe në sasi, edhe në cilësi nuk i hasim diku tjetër. Në sasi, për arsyje se në të gjitha aspektet, a i kishte vetëm virtyte, nuk kishte të meta. Ndërsa në cilësi, edhe nëse mdo njeri prejneve pretendon ta ketë të themi virtytin e bujarisë, ose virtutin e modestis, ose kështu me radhë, ajnë asë një mënyrë nuk mund të krasohet modestia e njëriut të thjesht me modestin e Muhammedit sallallahu aleyhi wasallem e kështu me radhë. Të gjitha këto momente të kësaj dite, të shlirimit të mekës, pa dyshim se në bëjnë që të përfitojmë edhe të nëzirim mësime të shumëta. Rëthanat të e zhvillimit të kësa e nxarje, si kur edhe ato të cilat i paraprin kësa e nxarje, na i imponojnë që të flasim për ndodhin pak para nxarje së shlirimit të mekës. Kur ndodhi e, marveshja e hodejbjes, prafërsisht dy vite para shlirimit të mekës, në një prej pikave të marveshjes ishte vendosur që fiset arabe, Pas ishte kjo marrveshë lidhën mes Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe Qurayshitëve. Në një prej pikave, fiset arabe, ata që dëshiroin të hyjnë në pakt, në aleancë me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, kanë lirinë të plotë ta bëjnë gjë të tillë, ashtu sikurse të tjerët që dëshirojnë të hyjnë në aleancë me Qurayshitët, edhe ata kanë të drejtë ta bëjnë gjë të tillë. Dhe ata që antarsohen në këto pakte, në këtë aleancë, obligohen me kushtet e kësaj marveshje, ashtu sigur se edhe i gëzojnë për parësit e kësaj marveshje. Si pasoj e kësaj, kishtë arru që dy fise në periferit të mekës, të cilat kishin qenë në, në konflikt të më hershëm. Njëri fjesë quhej Benu Beker, ata ishin futur në aliancë me Kurejshitet. Fisi tjetër quheshin Khuzaha, ata kishin bërë aliancë me Muhammedin s.a.w dhe kisoi në mes tyre kishte kishte përfunduar konflikti ose s'paku duhej të përfundonte konflikti Megjithatë ndodhi një u ndez një shkëndij pas së cilës pasoi zjarri i konfliktit mes këtyre dy fisëve. Dhe kurishtat të cilët gjeografikisht ishin shumë afër vendit të ngjarjes, në vend se të intervenonin për ta parandaluar konfliktin ose për ta ndalur atë, ata u involvuan në konflikt dhe i përkrahen aleatët e vet kundër aleatëve të Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem edhe pse ishin në marrëveshje arëmpushime me Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem u dhan armatim madje treguan edhe disa nisitë me ushtar apo me luftëtar për t'i ndihmuar ata kur ndodhi kjo fis i Khuzaa që ishin aleatët e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem dolën nga ky konflikt i çastit me pasoja Pat të vrar në mesin e tyre, të plagosor, të zënë rob, e, dëmtime të ndryshme e kështu më radhë, dhe ata duke e patur parasysh se edhe kure ishitët u kishin dalur në ndihmë alatëve të tyre, ata erdhen për të ankuar të Muhamedi sallallahu aleyhi vesellem. Erdhen një njeri i quajtur Amar Ibn Salim El Khuzai dhe filloj që të ankohet me shprejhje poetike i kështë dhe thurur ankesin e ti në vargje, në disa vargje, derisa Muhamedi s.a.s. e kuptoj në përmjetë atyre vargjeve se qëfar kështë të ndodhur, dhe i tha, pushosa ankuari, kam për të të ndihmuar, nga se kemi pakt, kemi marveshja dhe duhet gjithsesi t'i dalim në ndihm njerë tjetrit. A ju këthuje të fisi i vetë, dërsa Muhamedi s.a.s. e përgatit i ushtrin për ekspeditën kundër Kore shetëve. Pra ksaj ngjali, ngjarje prej këtij detaji kuptojm se është një gjë shumë fisnike, që muslimani gjithsesi duhet ta ketë parasysh, ajo është çka atit që i bëhet padrejti duhet dalë në ndihmë. Atë dobtin, të cilën të, të tjerët tentojnë ta shtypin dhe ta terrorizojnë Ate duhet ndihmuar, duhet përkrahur me gjithë forcat dhe me gjithë mundësitë posaçërisht kur kemi afërsime të ose kur jemi në marrëdhëje të ndihmës reciproke. Ka siçoi vendosi te veproi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam dhe veprimi i tij ishte legitim në të gjitha aspektet, edhe në aspektin fetar, edhe në aspektin moral, edhe në aspektin juridik që i përgjigjet normave juridike të asajkohe. Në mënyrë automatike, një gjendje e këtilë krioj dilemen të respektohet marveshje e në shkruar para dy viteve në hudejbje, apo të shpalet e pavlefshme. Duke qenë se kure ishitët e shkellen atë marveshje, atërë të gjithare thanat ishin në favor të shpallis së pavleshme të asaj marveshje dhe Muhammedi sallallahu a.s. me urtsin e ti, me menqurin e ti, po gjithsesi dhe mbitë gjitha i u dhequr me msimit hynore, i u dhequr nga shpalja, vendosi që të anuloj marveshjen të shpall të pavleshme përshka këtë shkeljes që i këshim bërë kure i shetat. Atë botë ndodhen disa tentativa nga Ebu Sufjani për ta rifreskuar marveshin, për ta rivan në funksion e kështu merad me gjitha të Muhammedi s.a.w refuzoj qëfar do kompromisi në këtë drejtje. Ndërsa në këtë e kishte përkrahjen edhe të Kur'anit nga se Allahu i madhruar thot në Kur'an në surën emfal o imma të khafen në min kaumin khianet fëmbidh i lejhim ala sewain inna Allahe la johibbul khainin. Dhe nëse ti Friksohesh se ata të cilët ë janë në marrëveshje me ta, marrëveshje armpushimi. Friksohesh dhe i shëh shenjat se ata do të tradhtojnë, atëherë edhe ti trajtoi ata me të njëjtin, ngase Allahu nuk i do tradhtarët. Siçoi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam filloi të përgatisë ushtrin për ta sulmuar Mekën, ngase marrëveshja e cila deri në atë ditë ishte funksionale preja sa i dite ishte e pavlefshme. U këthy e prapë gjendja e luftës, Muhammedi sallallari e sëllem filoj ti mobilizoj luftëtarët për këtë qëllim. Në këtë rast, dhe në këtore thana, ndodhe një gjë interesante. Pikate dobëta të njerëzve vinë në shprejhje kohët pas kohët, por posa qërisht vinë në shprejhje në kohët të krizave. Njeri prej muslimanve një musliman i dëshmuar, jo dosido, ra në një sprov të këtil. A i shkroj një letër dhe në përmjet asaj letre, kishtë edhe një informat strategikisht shumë të vlefshme. Dhe letren i a ja kishtë dedikuar kujt tjetër përveç një aramejëve te Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem dhe aramejëve te muslimanëve. Letërën e kishtenis për në Mekk. Mirpo Muhamedi sallallahu alaihi ve sellem, që nuk ishte vetëm strateg, nuk ishte vetëm lider i dashuar, por mbi të gjitha ishte i dërguari dhe i zgjedhuri i Zotit, te cili i vinte lajmi nga qielli në mëngjes edhe në mbrëmje, i erdhi lajmi me shpallje edhe për këtë detaj u informua Muhamedi sallallahu alaihi vesellem për letrën të cilin e kështë shkruar Hatib ibn ebi Belta. Aj pas taj i dërgojë dë njerëz pre shokve të ti për të ndalur korjerin. Ajo ishte një femër, një plak dhe ata e ndalën dhe kërkuan prej saj letrën ajo than nuk kam asfar letre ata insistuan than gjithë sësi dojë nëzirësh letrën për arsye se i dërguari nga Allahu i cili në asnjë mënyrë nuk gënjen, na ka informuar se si ti e ke letrën dhe në këtë formë e detyrohet që ta dorëzojë letrën. Kur kthehen ata në Medinë, ekzistojnë argumenti i krimit, për arsye se një vepër e këtill ishte krim. Spionazhi në kohë të krizës, në kohë të luftës vërtet është një është një është një gjë e cila sipas të gjitha ligjeve ndërkombëtare ndëshkohet shumë rënd. Paraqyes se pasojat e, e, e këtij veprimi janë shumë të rënda. Dhe Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem e kishte argumentin e pakontestueshëm se ky krim, e, kjo vepër e shëmtuar kishte ndodhur. Në anën tjetër e thirri autorin e veprës, Hatibin, i cili gjith, gjithashtu e pranoi se e ka bërë këtë vepër. Muhamedi sallallahu alejhi dhe sellem e pyeti: "Pse o Hatib? Çfar të shtyu?" që ti të ndërmarë është një hap të këtil. A i tha, o i dërguari Allahot, pasha Allahun e madh, jo se ata i dua e ty të urej. O i dërguari Allahot, pasha Zotin, jo se e kam braktisur islamin i am këthyër në kufër. Por dije o i dërguari Allahot se, zdo njeri prej vlezërëve të mi këtu në Medin, po sasërisht muhaqirët, zdo njeri e ka dikendë në mekë, i cili në një farë mënyrë do të kujdeset për familjen e tij dhe për pasurinë e tij atje. Ndërsa unë i shkreti nuk kam askënd e për këtë arsye e ndjeva veten të dobët dhe më mashtroi shejtani, u paraqit nevoja të bëj një shërbim në favor të armikut, ndoshta ata do të kujdesën për familjen time. Një arsyetim i cili ishte shumë izbeht, i zbehtë. Një arsyetim i cili në të vërtetë nuk ishte arsyetim fare. Nukto rëthana paraqitet guximi dhe çndroshmëria e, e Omer ibn al-Khattabe i cili i that o i dërguari i Allahut më jep leje ti ak pus kokën këtij munafiku, këtij tradhtari. Megjithatë, Muhamedi sallallahu alejhi wasallam ve veproi me një maturitë skajshme. Ngase ekzistonte dëshmia për kryerjen e veprës e cila në këtë rast edhe nuk ishte shumë e nevojshme për arsujë se eksiston të pranimi i fajit, eksiston të pastaj arsujetimi i cili gjithë sësi ishte shumë i pavlefshëm, të gjitha rethanat e rëndonin shumë hatibin, kryrësin kryr e kësaj vepre, por Muhammedi sallallahu a.s. ju këthyë omeret edhe i tha. U e ma ju drike ja omer, le allallahe ka dit tala ala ahli bedrin fekal, E falojmë siç dëshironi, se vërtet e falitur ju. Omer, çfarë të bën ti të dish? Ndoshta Allahu u është drejtuar atyre që kanë marrë pjesë në betejën e Bedrit dhe u ka thënë, "Veproni çfarë doni, se të gjitha i keni të falura." Këtu e vëraim vërtet një një gjë interesante. Hatibi në rastin konkret dhe ky hadith e ndriçon shumë personalitetin e tij. Hatibi në rastin konkret kështë të bërë vërtet një vej për shumë të shumëtuar, e cila mund të ishte me pasojat pa para para për muslimanat. Me gjithate, në realitet aje posedon të një bagaj të vejprave të mira, një bagaj të vlerave, të kontributit, sidomos në kohën e hershme, i cili vërtet i jepte ati një imunitet, i cili nuk mund të cenohi as edhe për aktin e të raltisë dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kët bagaz e kishte parasysh dhe në asnjë mënyrë nuk lejojë që ai të cënohet dhe vendosi që hatibin ta amnestoj nga ky gabim, nga se kjo ishte një rshqitje, kjo ishte një rënje në sprov, kjo ishte një dobësi e madhe, por hatibi nuk ishte thrralltar. Hatibi nuk ishte hipokrit. Hatibi e kishte bërë kët për shkak të dobësisë, të cilën Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e pa ti parasysh. Astu sigurisë e pati parasysh edhe kontributin dhe sakrificat e tua të mahershme për të mirën e Islamit dhe të muslimanëve. Unëz ushtria myslimane. Kur ju afrouan Mekës, ushtria ishte shumë shumë mirë e organizuar, e ndarë, e ndarë në njësite ku se cilin njësit e kishtë flamurin e vetë, e kishtë komandantin e vetë, i kishtë dëtyrat e veta. Dhe në hyrje të mekës, njeri prej komandanteve të ushtris muslimane, sahabiu i njohur Saad i bëna obede, brohoriti një parol, e cila në rastet atila, juridikisht mund të jetë e qëndrueshme, mirë po moralisht, si pas vlerave islame, ishte e pa qëndrueshme. A i tha, Eljom, jomul melhame, Eljom, testahillul kaabe, sot është dita e masakrës, nga se sot Allahun na e ka lejuar luftën në qabe. Juridikisht, një pohim i këtil ishte i drejt, edhe ishte i qëndrueshme nga, nga se kështu qëndrën të situata. Mirë po, moralisht, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nukleonte gjërat ktilla. Nuk lejonte lejon që i fortë të shfryhej mbi të dobtin, qoftë ai i dobti edhe armik. Andaj kur erdhi një një prej Mekkasve që t'i ankohet Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, sa e kam dëgjuar sa ti pun bon Obaden duke thënë kështu edhe kështu, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam thaan nuk është e vërtetë. Përkundrazi sot është dita kur Allahu do të ngrisë edhe më tepër shejtërin e qabës. Sot është dita kur shejtërin e qabës do të shtojtë akoma më tepër dhe nuk do të ketë masakër. Me atë rast e ndëshkoj komandantin i cili kështë e bërë një gabim dhe e lërgoj për i pozitës e komandantit i amori bajrakun por duke e patër parasyshe dhe gjendin e ti shpirëtërore për të mos e lënë që të hidërohet thuhet se ndjetin bayrak i Allahut birit dofton djalit të Sadit në mënyrë që të mos hidhrohej Sadi por gjithsesi të vërente se është i ndeshkur për gabimin të cilin e ka bërë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hyri në çabe hyri në Mekë me një modestit të skajshme përshkruhet në librat përshkruhet në librat e sirras dhe biografisë edhe pamja e ti e jashtë me dëshman të se vërtet ka hy me një modestit të madhe. Pas taj veprimet që pasojnë hyrjen e ti në qabe, kam shprej se do të njëftohimi me thonë pjesën e dytë të emisionit, andaj qëndroni me ne. <të> <të> Shikues, ja ku u këthyëm sërish në emisionin ton atje ku borojnë virtytet jemi duke trajtuar një tem interesante nga se ka të bëjme një nxarjet të male pre cilës mundohemi të nzjerim mësime shumë praktike po sërish në aspektin e etikës mu për këtë arsje edhe e kemi tituluar emisionin etika e nga dhjimtarit jemi shumë të vedishëm se nga dhjimtarit në shumë raste shkelin norma, ndoshta të i kalimet dalojnë prej rastit në rast tjetër, mirë po për më përgjësi, në rastit kur ushtrit hynë e, nga dhënyëse në një vend, e qilirojnë apo e okupojnë ate, në rastit shumëta, ndodh euforia e fitores, ndodh festa, ndodh kjo, ndodh ajo që të gjitha në vetë vete tërheqin pas vetës të i kalime të, ndryshma, të ndryshme. Atyë, eve pastaj bëhen ndoshta edhe krime kundër njerëzimit ose përdhosesje e nderit ose shkatërim i pasurisë, djegje shtëpish e kështu me radhë. Të gjitha këto nuk ndodhen në rastin e çlirimit të Mekës, por arsye se këta ngallhënjimtar, këta fitimtar, ky udhëheqës i tyre vërtet të gjithë së bashku ishin shumë të veçantë. Ishin të veçantë për arsye se motivi i cili i vuri në lëvizje këta, motivi i cili E bërën një ushtri të përbërë prej 10000 luftëtarëve të lëvizë prej Mekës, prej Medinas në drejtim të Mekës për ta çliruar atë, ishte shumë fisnik. Ti shtohej shenjtëria shtëpisë së Allahut fuqiplot. Ligji i Allahut të respektohej. Normat dhe dispozitat cilat ai kishte paraqar për ruajtjen e jetës së njerëzit, për ruajtjen e nderit të tij, për ruajtjen e pasurisë, për ruajtjen e sigurisë, për ruajtjen e pronave. E kështu me radh, të gjitha ishin synimet që duhej arritur me kët ekspeditë ushtarake. Andaj çfarë do vrasje e panevojshme, çfarë do dhunimi, çfarë do djegje, çfarë do shkatërim, çfarë do terrorizime sigurisht se nuk do t'i shërbentë këtij qëllimi madhor. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ishte shumë i vetdishëm për një gjë të tillë dhe për kët arsye ai në mënyrën më të mirë në mënyrën më të mrekulueshme, të mundshme, të cilën nuk e hasim diku tjetër në histori, i respektoj të gjitha normat dhe regullat humane të luftës. Ashtë interesant të bëj njeriu luftë humane kjo të regon madhështin e ti, e një gjithë të tjilë gjithë një e ka borë Muhamedi sallallahu aleyhi vasallem. Këthejhemi të nga dhjimtari, këthejhemi të fitimtari. Fitimtari e ka të arsuetuar të gëzohet, të mburet, të knacet, të ndije i vetën mirë. Së paku edhe këta nga dhjimtar dhe duhet të gëzoheshin dhe ishin të gëzuar pa dyshim, por kishin të drejt të ndije i vetën krenar, së paku përshkakt përkrahjes dhe ndihmës që u dha Allahu fuqiplot. Dhe kjo me të vërtejti ishte një sukses shumë i madhë. Me gjithate, ata zgjadhen rrugën e modestisë. Nga se njëriu, kur është shlirimtar, kur është fitimtar, kur është nga dhënyjës, muatë hervijen shprejhe mundësia e ti për të qenë modest. Nga se nga pozicioni i dopsis, modestia edhe nuk ka ndonjë vler, është e pa vler për arsye se është pa alternativ. Qfar do të bëj i dopti nëse nuk është modest? Qfar ka mundësi të bëj përveç modestis? Ndërsa, fitimtari nga dhënyjësi ka mundësi të bëjë shumë gjërë atjira me gjithë atë e zgjedhë atë që është më e vështiren për ato momente dhe për ato qaste. E më e vështira për gjendjen e fitimtarit është modestia. Këtë e zgjodhi Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem dhe për këtë arsye a imbeti shembuli briljant i modestis në historin njërzore. Shembul i papërsëritur. Me këtë fitore u përmirësua shumë pozicioni edhe ushtarak edhe politiki Muhammedit sallallahu aleyhi vesellem. Në atë dit, a i kishte dominim të plotë mbi, mbi situatën, dhe i të bëjit të gjithë njerëzit pasi që situata u vunën kontrol, dhe nuk kishte më luftime, madja as sporadike, atër i thirit të gjithë njerëzit të dalin dhe të drejtohej me një fjallim. Kur dojnë të gjithë, kishtë në mesin e tyre edhe musliman, të cilët dherin atë moment e mbanin islamin e tyre të fshehur për shkak të terrorit dhe dhunas që ushtronin kure ishitët në bita. Mirë po shumica, akoma ishin i dhujtar. Dhe Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, kur i të vojtë të gjithë, i pyëthi, qëfar mendoni se do të veproj sot me ju? Ata, Kok ulur të penduar për atë që i kish shkaktuar deri ather. Por në të njëjtën kohë gjithë shpresë për zemërzhërsinë e tij, i than, ti je një vëlla i mirë, bir i një vllait ton të mirë. Prej teje presim vetëm hajër dhe mirësi. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ifa, izhabu fa antum bil talaqa. Shkoni jeni të lirë, të gjithë jeni të amnestuar. Nuk do të hakmirem ndaj asnjërit prej jush. Nuk do ta, nuk do ta ndëshkoj asnjërin. Të thuhet kjo fjalë nga një pozicion i kthill. Kjo vërtet është dëshmia më e mirë për prezencën e këtyre virtyteve të larta tek ai personalitet prej cilit burojnë çndrim edhe fjalë të kthilla. Para mendoni kulminacionin e fuqisë kulminacionin e mundësive. Megjithatë, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nuk, nuk as fuqin, as mundësin, as e shfrytzon ato. Nuk e shfrytzon as fuqinë, as mundsinë, as epërsinë e vet që u krijuar qarshi armitshëve të deri dieshëm për të ndeshkuar ata, edhe pse një gjë e tillë do të ishte e drejtë. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur ishte duke u kthyer Prej taifit Në një moment shumë më të hershëm historik Pas i që njerëzit e përzun E gjakosën u solon keq me te Erdi me leku i, Me leku Gjibril Së bashku me me lekun e bjeshkëve Me ofertën Ti përmbytim Ti përmbytim mbi ata njerëz Dy bjeshkët që i rëthojnë Dhe ti shkatrojmë të gjitha ata Ky ishte pozicion i dopsis Pozicion kur njeri u vërtet Grumbullohet në te, në brendin e ti një mlef shumë i madhë Të cilin shumë kush me zi pret që ta shfryjëj Me gjitha te, Muhammedi sallallahu a.s. Edhepse oferta ishte legitime dhe e drejt E ja refuzoj këtë ofert Tha jo, se ndoshta Allahu do të nëzirë dike Nga mesi i tyre që do të adhurojë Allahun e madhruar Ndërsa sot në momentin e shlirimit të me kës Muhammedi sallallahu a.s. ishte nga dhënjimtar Nuk kishte grumbulluar ndo një mlef i madh në brendin e ti, në shpirtin e ti, e të cilin kishte nevoj që ta shfryen të esot. Por edhe si kur të ndodhët e një gje e til, Muhamedi s.a.a. kur nuk do të shfryen të mlefin në momentin e forcës edhe të fuqis. Për këtë arsyje, përfitojmë këtu një mësim shumë të madhë. Aja është një parim islam i cili vlenë për zdo një rrit e të cilin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka promovuar edhe praktikisht por ka insistuar sa ta respektojmë edhe teorikisht. Njëriu që ka mundësi ta shfryëojë mlefën e tij, njeriu që ka mundësi të hakmiret, ka mundësi të ndoshkojë, nëse për hir të Allahut e braktis një veprim të k tillë. Nëse për hir të Allahut nuk e bën një gjë të tillë, atëherë s'ka dyshim se shpërblimi për këtë njerëj në ditën e gjykimit do të jetë shumë i madh e Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në ditën e çlirimit të Mekës dha shembullin më të mirë se si arrihet një jetë e tillë. Ndodhemi para një situatë kur gjërat kanë filluar të marrin rjedhën normale, kur muslimanat që ishin përsekutuar, që ishin nxjerrë me dhun nga vendlindja e tyre, tani më u bë e mundur që të kthehen të lirë dhe para ensarëve para Medinas vet, cilët ishin strehuesit dhe përkrahësit më të mirë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, u paraqit një dilemë e cila edhe i shqetësonte. Ata filluan të mendojnë se tani Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e çliroi vendin e vet, e çliroi vendlindjen. A thua do të na e kthej shpinën në këto momente dhe këto momente për ensarët vërtet ishin shumë të ndishme. Muhammedi sallallahu aleyhi ve sellem, kur vrejtisht qëtsimin e tyre, i pajtoji dhe u tregoji se unë prej ati momenti, kur kam ikur, kur jam aratisur të kju, kur kam gjetur strehim të kju dhe jumë më keni ndihmuar dhe përkrahur, unë nuk jam gjë tjetër përvesë se njeri prej jush. Dhe u tha fjallin e ti të njohur, a nuk jeni të knaqër që njerëzit të kthejen në shtëpit e tyre, me dhenë, me deve, me plaqka lufte, me dinarë dhe dirhem, ndërsa ju të kthejeni në shtëpit tuaja, me të dërguarin e Allahut sallallahu aleyhi vesellem. Kjo fjalë kam bindjen se për ensarët ishte shumë e fort, ishte shumë e vlefshme dhe një vendim i këtil i Muhamedit sallallahu aleyhi vesellem, të regon se si lideri njeriu i madh, Njeriu që është shëmbëlltyr për gjithë njerëzimin, në momentet e qlirimit nuk u akthen shpinën atyret cilët e përkrahen dhe e ndihmuan në momentin kur a i kishtë e nevoj për ndihman dhe përkrahen e tyre. Këtë dit të madhe, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem e shfrytëzoj përveç tjerash edhe për të bërë bëmjërsi të ndryshme. Paramendoni të ndëruar shikues, Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem Asë njerën prej atyre që ishin në pozita në mekë, nuk e shkarkoj. E dërgoj dikend deri të ai që ishte kujdestar për të mbajtur qelsin e qabës. Dhe ja karkoj qelsin, e ky pa i bërë dy fjal e dërzoj qelsin, duke me nduar se atë qels më kur nuk do të ashikhte, atë privilezë dhe atë ndërë kur më nuk do të apërjetante, edhëpse një gjë e tilë do të mund të ishte e drejt nga se njështë a fitimthari ka të drejtë të tindroj ti strukturat dhe ti ndroj, e, të tindroj të tindroj stafin megjithatë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kërkoi çelësin e çapës për të hapur derën e çapës hyri brenda e pastroi çapën nga idhut e shumtë që ndodheshin deri në atë moment aty u fal aty brenda dhe pastaj ia ktheu prap çelësin aty që ishte pasur deri në atë moment gjithashtu edhe për kujdesjen për çapën por uin për Zemzemin për atë, të gjithë ata njerëz që deri atë botë ishin me ato detyra vazdoi ti lëj në detyrat e njëjta. Madje transmetohet se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kishte hyrë në shtëpi dhe pastrohej. Erdhë kusherira e tij, Ummu Hani bint Abi Talib, e bija e Ebu Talibit, që quhej Ummu Hani dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, unë e kam i kam dhënë i kam ofruar siguri njërit prej mushrikëve ndërsa vllai im Aliu është zotuar se postcssë e kapa atë njerë, do ta vras. Muhammed sallallahu alaihi ve sellem i tha: "O ummuhani, aty njeriu të cilët ti i ke ofruar siguri, atij ofrojmë edhe ne siguri." Dhe tregoi Aliu se nuk ka të drejtë ta vras atë njerë. Kësaj soi Muhammed sallallahu alaihi ve sellem është rizëzoi atë ditë dhe atë momente jo për diçka tjetër, vetëm se për të përhapur mirësi, vetëm se për të promovuar vlera dhe me të drejt një njëri i cili karakterizohet si i këtil, një njëri i cili posedon virtytet këtila, vërtet me rithon që tjetë dhe të mbetët shëmbëltyr për gjithë kohët. Lum njërzime që e ka patur Bohamedin sallallahu aleyhi vësallem. Lum ummeti musliman që janë pasuesit e rrugës së ti. Në imbesim me shpresë se Allahu i madhruar do të na dhurojë këtë sin që të takojemi prapë me, prap me virtytin e Muhamedit sallallahu alaihi ve sellem. Derën takimin e radhës, qofshi të gjithë në përkujdesjen e Allahut fuqiplot. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. خير الخلق قياس